Mindent a nőkről, történet másképp. Köszöntöm a kedves hallgatókat, Elekes Irén Borbála vagyok. Műsorsorozatunkban a Modern Nőmozgalom forrásvidékéről elindulva fedezzük fel a nőtörténet kevéssé ismert epizódjait. Kalauzunk ma is, mint az előző adásunkban is. Fábri művelődés történész lesz, akit nagy szeretettel üdvözlök a stúdióban. Előző adásunkban a tudományos gyűjtemény egy nagy vitáját ismertettük, Takácséva személyéről többet beszéltünk. Annyi történt még ennek a vitának a kapcsán, hogy az egyik hozzászólónak az írását nem volt már hajlandó közölni az újság, ő volt Kis Dobronyi Izsák Terézia aki e fölötti felháborodásában nem hagyta annyiban a dolgot, és azt mondta, hogy akkor külön füzetben fogja megjelentetni az ő vitairatát. A füzetkének a, az egyik részletéből láthatjuk, hogy valóban nem lehetett egy olyan félénk kis nőszemély, aki simán hagyja magát félretolni, a vita hevességét mutatja a következő idézet. Hogy egy józan tudományú asszony hasznára leheté, vagy kárára a nemesen gondolkodó férnek és famíliának, az csak tán az mondhatná meg, aki annélkül szűkölködik, és akinek az ő másik magát házon kívül kell keresni, akivel elméje megújítására felválthassa gondolatit és érzéseit. A szimpátia lehet hát egyedül talpköve a boldog házasságnak, ez az a mágnes, mely oly nagy erővel húzza az okost az okoshoz, a tudatlant a tudatlanhoz, a rosszat a rosszhoz. Hogy a mostani idők szellemei némely tárgyakban a régiekre való visszatérést javalhatják, úgy, mint a luxus alábvaló hagyásában és költségben, ennyi igazságos. De nem a durvaságban és tudatlanságban. Mert ugyanis Szeneka, Plátó, Arisztotelész, Szokratész, és majd minden nagy tudós emberek a legegyszerűbben éltek, mely is arra mutat, hogy mind a régibb, mind a mostani luxusi méteinek a tudatlansága szülő anyja, amely a külső fényben keresi érdemeit. De sok pallérozott férjfi, szintúgy, mint a tudatlan közember, nem gyakorol más érdembéli elsőséget, mint a keze erejét az emberiség gyalázatjára. Mert ugyanez az erő az állatokkal is köz, mégis kilátta, hogy ezek, még a legvadabb is, az ő társát bántaná, sőt inkább védelmezi. A jó Isten sem mondta azt Ádámnak, verjed a te feleségedet, csak ezt mondotta Évának, a te akaratod az ő hatalmában legyen. Márhogy minémű akarat értetődött a hatalom alatt, arról tovább nincs szó. Azt pedig látjuk, hogy nagyobb része a férfi nemnek a verekedésben határozza elsőségét, mely a rosszon semmit sem javít, a jónak pedig szükségtelen. Az erősebbtől való félelem ideája pedig mind a két nemben egyaránt feltalálható. Mert mit vétettek a világ harmadik és ötödik része csendes lakossai, Hogy őket az Anglus, francia, spanyol, hollandus Oly nagy közföldeken és tengereken keresztül felkeresse, S a barátság színe alatt rabláncokra hurcolja. Mit vétettek, mondom, azon számtalan szerencsétlenek, Akiket még mái napig is a despota török, Mint a marhákat hajt piacára. Voltak éppen ugye ezen le is zárul ez a szakasza a magyar nő történetnek, hogy az első magyar nővita be is fejeződik. Hozzá kell tenni azonban, hogy Takácséva feleletét sem, az utolsó feleletét, az utolsó vitairatra való feleletét már nem közölték. Aminek valószínűleg az egyik oka az volt, hogy már nagyon elhúzódott az egész, Ö, hat, több mint hat éve folyt a vita. A másik pedig az, hogy az utolsó egy vitairat, egy rejtélyes, állnéven, szivonyánél néven beküldött, nyilvánvalóan férfi tollából származó mű. Minden jel szerint Sebestén Gábornak, tehát a megtáma az a 22-ben, Hat évvel az előtt megtámadott férfiónak a rendkívül gondosan összeszedegetett és hát hogy mondjam, nagy stiláris feladatként megélt és teljesített munkája, amely a kiváló nőket sorolja fel. Tehát voltak éppen Takács Évával azt szegezi hogy ennyi kiváló nő van, te nem vagy ilyen kiváló. Tehát ez egy nagyon érdekes vítájra, mert itt voltak éppen összeszedegeti a világ, hát a Európa, nem a világ, Európa történelméből, kultúrtörténetéből azokat a nő alakokat, akik akik jelentős teljesítményeket hoztak létre, és akiket megőrizzett az emlékezet is. Némelyiküket mindenki ismerte, némelyiküket pedig hát a műveltebbek. Tehát ez, ehhez hosszú kutatásokat végzett fel, tehát tőle, Igen. De most ez azért is érdekes, mert egy olyan finom módot ér. Tehát, hogy nyugati nők vagy vagy, vagy más országokban előfordulhatnak olyan nők, akik, ha, akik képesek nagy teljesítményre, de nálunk nincsen. Ez azért is érde... nincsen ilyen, nem tudunk ilyet, és aki pedig úgy lép föl, ezzel az igénnyel lép föl, hát az egy, mint, mint akácséva. Ugye ez egy szánandó teremtés, ezeknek a nagy és kiváló hölgyeknek az a, körébe beseléphetnek. Be ez valószínűleg annak is köszönhető ez a vitairat, hogy Takács Éva egy helyen azt mondta, hogy hát, hogy miért nem írő, azt vetik a szemére, hogy miért nem ír úgy, mint Madame de Stahl a korszaknak az egyik legnagyobb női írója, és akkor azt mondja, hogy hát ő is felvethetné, hogy miért nem írnak itt úgy, mint a Montesquieu meg a, nem tudom én, kicsoda a férfiak. Tehát egy csomó, nem, nem tudom pontosan most idézni, de mondjuk például azt, mint ha felvetettem, hogy mi nincsenek itt gőték, mondjuk és ez, ez, ez ugye egy fájdalmas érv, mert épp olyan jogos, mint ugye természetesen jogos azt mondani, nem de nem képest takácséval valóban provinciális személyiség. De hát a magyar viszonyok, a francia viszonyokhoz képest, irodalmi-kulturális viszonyok hát ténylegesen elmaradottabbak voltak ez az egymásra mutogatás és a színvonal kérdése, hogy úgy mondjam, ez egy fontos kérdésé válik, korábban is fontos volt, fontos kérdésé válik a 20-as éveket követő évtizedekben, az mondjuk közönségesen úgy mondhatnánk, hogy a reformkornak az időszakában, amely egy folytonos tökéletesedés és felzárkózás Programját tűzte ki maga elé. Hát persze nem úgy kell elképzelni, hogy a korszak kitűzte maga elé, vagy hogy, vagy, hogy az ország minden lakosa tűzte maga elé, de azért azt nagyon jól tudjuk, hogy például azok az eszmék, amelyek mozgatják a korszakot, és azok a törekvések, és tervek és létesítések, amelyeket mindannyian ismerünk, ezek voltak, és leginkább Széchenyi nevével tudnánk először megjelölni őket, későbbiekben már későbbi már sokan mások is emblematikus válnak. Ez valóban egy folyt a felzárkózásnak a programja, az európai zálódásnak, a polgárosodásnak, a nemzetté vállásnak a programja, és ebben a korszakban már nincs helye annak, hogy, hogy kizárják a nőket a társadalmi és kulturális élet minden területéről, sőt, úgy gondolják, mint egy korábbi korszakban, talán az elmúltadásban szóba került, 1790 körül időszakban, amikor két olyan röpirat is megjelenik, hogy a nőket engedjék be magyar nemesasszonyokat a, a politikai élet szintereire, egészen pontosan az országgyűlésre, mert a politikailag tájékozott és művelt asszonyok, olyan gyerekeket fognak nevelni, akik közügyek iránt értekülnek, és azokat meg is tudják majd ítélni. Tehát, hogy a, a nők helyzete és a nőkről való gondolkodás az a nemzetről való gondolkodásnak egy nagyon fontos részévé válik. Korábban is az volt, de ebben a reformkorban ez egészen ö, komoly és központi szerepet kap. És az az érdekes, hogy a leg az élet legkülönbözőbb területén megjelennek ezek a, hogy mondjam, integráló mozganatok. Az egyik röpirat, 1990 es röpiratban hosszan szó van arról, hogy a magyar nők persze kapjanak különböző, akár politikai jogot is, hát passzív, mondjuk nézői jogról van szó egyelőre, nem képviselőnek akarják őket az országgyűlésbe engedni. De reformkorban már ez is felvetődik, hogy kapjanak választójogot egyébként. De felvetődik hogy milyen kötelességeik vannak. Hát az egyik, hogy magyarul kell beszélniük. Magyar nő beszéljen magyarul. Tanítsa meg magyar nyelvre a gyerekét, mert nem más nemzetiségű, tehát magyar nemzetiségű anyák is nagyon sokszor nem magyar nyelven Éltek, hogy mondjam, társas életet, szállami életet, stb. stb. És ilyen értelemben mondjuk Takács Éva is visszatekintve rá, tehát a 20-as években az ő írásában is egy nagyon fontos, nagyon hangsúlyos szerepet kap a nemzetiség és a magyar nyelvűség kérdése. Is. Tehát, hogy tudjanak magyarul, és szoptassák a gyerekeiket, legyenek egészségesek a magyar kisdedek, ugye? Tehát az is nemzet érdek. És, Na, és Hát ez, ez az egész szoptatás kérdés, ez nagyon érdekesen vetődik föl az 1700-es évek végétől kezdve egészen a 19. század végén, mert hullámzik. Tehát, hogy ho, például Takács Éva, aki nagyon sok kérdésben rendkívül józan, és, és egyébként praktikus álláspontomban, és még hazafias is, ő például azt mondja, hogy nem feltétlenül kell szoptatnia egy anyának a gyerekét, ha vannak fontosabb dolgai. Ne tegye tönkre magát azzal. Tehát, ugye azt gondolná az ember, hogy ő például a, a szoptatásnak egy elkötelezett híve, pedig nem. Azt sem mondja, hogy hogy eleve ezt el kell hagyni, hanem rangsortálít. És ez, a, ez például az én szememben az egyik legékesebb bizonyíték annak, hogy ő egy teljesen szuverén gondolkodású ember volt. Mert ebben a korban már a szoptatásnak majd, hogy nem azt mondjam, kötelezettsége merül fel, vagy vetődik fel a nőkkel kapcsolatban. Még 1790-ben az az egyik főírva a szoptatás mellett, hogy, hogy a van egy elgondolás, hogy a együtt a jó tulajdonságokat is megkapja a gyerek, tehát mint egy átmegy a gyerekbe, ezért ugye nem lehet akárkire rábízni a szoptatás. Addig a reformkorban ez az elgondolás szóba se kerül, ellenben az, az igen, hogy, hogy egészségesebbek azok a gyerekek, akiket szoptatnak. És hát ö, ugyanakkor persze felett vetni, hogy miért, miért ne lehetne akkor dajka, aki szoptatja, mint ahogy ez az előkelőbb családoknál, vagy hát ugye olyan családoknál nem tudták megoldani jól a szoptatást. Szokásos volt, mint női kötelesség. Tehát, hogy ez e jelenik meg, az egyik első számú kötelességként jelenik meg. Egyáltalában véve a nőkkel szembeni, hát ez csúnya szóval mondva elvárások, ebben a korszakban kiterjednek a testi egészségre. Tehát a lányneveléssel kapcsolatos nézetekben a lányok testi nevelése, mint fizikai erőlétének a, a, a, a fenntartása vagy kifejlesztése, ez egy fontos mazzalat. Tehát testnevelés órákat próbálnak beiktatni az 1840 körüli ö, iskolai programokban. Már lánynevelői intézeti programokba. Tehát ö, van egy ilyen feladat, hogy egészségesnek kell és egészséges gyerekeket kell nevelni. Most ezzel, hogy ez egy nemzeti érdek, a nőket, én, én legalábbis úgy gondolom, nőket bemerik egy másik közösségbe is. Tehát eddig arról beszéltünk, hogy sebeket kaptak és sebeket adtak, lezárult a vita, elkövetkezett a reformkor, ami egy egészen másfajta szemléletmódot hozott magával, igazán koncentráltak a nőkre ugyanakkor uh, Takács Évának több gyermekek közül uh, volt valaki Karacs Teréz akit meg kellene említeni Hát igen a, a Karacs Teréz legalább olyan érdekes személyiség, mint az édesanyja talán nem olyan első látása nem olyan úttörő jellegű, tehát nem olyan egyedülálló mondjuk mint ami maga korábban az édesanyja. És a szereplése volt, bár hát, mint szó volt róla, mellette is megjelenik azért, ha nem is jut igazán szóhoz, valaki, aki legalább olyan határozott egyéniség, mint ő, ugye ez, ez a kis Dobronyi Izsák Terézia. Tehát, hogy voltak éppen nyilvánvalóan nem volt egy teljesen magányos jelenség ez a határozott és józan elmélyű és, és jól érvelő Nő. Első látása, ugye vagy amit meg lehet tudni lexikomból, innen-onnan, Karacs Terézről, az egy, egy sablonos beállítása annak a ténynek, hogy ő a magyar nőnevelés egyik kiemelkedő, első kiemelkedő alakjai közé közül való kiváló nevelést kapott. A szónak abban az értelmében is, hogy szellemi nevelésével is foglalkoztak, de az anyának az a, nem is tudom, hogy lehetne egész pontosan mondani, az az elve és gyakorlata, hogy egy lánygyereknek is meg kell tudni állni a helyét az életben. Ez a családban érvényesült, tehát a lányok nevelésében ez egy érvényesülő szempont volt, ami azt kell mondjam, hogy rendkívüli, mert a középosztályberi, mondjuk mai szemben nézve a középosztálybeli kategóriába tartoznak, értelmiségi család az apa révén, ide tartozó fiatal nők számára a házasság látszik az életmegoldásnak, mint ahogy a felsőbb rétegekben is, és egy picit alatta is még az ő rétegüknek, de középosztálybeli nők fizikai munkát végezni, vagy iparos munkát végezni, ehhez rangon ez rangon alulinak. Tehát ez tulajdonképpen valamilyen értelemben a társadalmi státusz feladásának a, a tényeként tűnhetett fel. És ettől takácséval teljesen mentes volt, annál is inkább, mert saját életében is ö, megtette azt, hogy a, még lánykorában ugye kenyeret sütött aratóknak is ebből tartotta fönn a családját. Az, vagy, az idézetben, az idézetben is. is szó volt, igen. Tehát, hogy az alapkérdés, hogy Mindenképpen meg kell tudnia állni egy nőnek a helyét az életben, nem szabad, hogy azért, mert nem képes kenyeret keresni, kiszolgáltatott helyzetbe kerüljön. És ö, lányait, beleértve Karacs Terézt is úgy nevette, egy különböző mesterségekre megtanította őket. Például Karacs Teréz az 1820-as évek elején kimegy Bécsbe, kilenc hónapra a kereszt a keresztapja a Bécsi Magyar Egyetem magyar nyelvtanára, és ott a legidősebb lányjal együtt köntös varást és himzést tanulnak egy porosznőtől. Nagyon érdekes, ha le van írva egyébként, hogy aztán a rendőrség rajtuk, itt már nincs engedélye a nőnek, <gül> <gül> ez egy másik kérdés. Igen, de kiválóan elsájtított több ilyen mesterséget. Tehát voltak éppen egy olyan finom varást tanul meg, amiből meg tud élni, ha erre hozza, így hozná az élet megtanulnak még valami egész furcsaságot, mondjuk nem, nem pontosan készítés, de valami ilyesmit is, tehát valamilyen ékszer, vagy bizsuk is, vagy díszkészítést. Tehát, hogy, hogy több minden legyen, amire szorult helyzetükben támaszkodhatnak. És ne egy férfi. És az az érdekes, hogy Takács Éva ezek szerint mentes volt ettől a sznobb rettegéstől, hogy lecsúszunk, ami pedig hát oly közismert toposz, hogy úgy mondjam, hogy a lelki ebből honnan meríthette? Hát ezt nehéz megmondani, hogy honnan meríthette, mert ugye ráadásul nem is úgy kell elképzelni, mint a mai világban, tehát ott tényleges lecsúszást jelentett. Ez a nem egyszerűen valami hibás gondolkodás, hanem a, a, a társadalmi rend olyan volt, hogy mindenkinek meg volt a maga köre, lehet tevékenységi lehetősége, tehát Ezekből kilépni, az nagyon merész dolognak számított. Tehát ezért ténylegesen az a kérdés, amit felteszem, ténylegesen nagy kérdés, hogy, hogy honnan volt ehhez erő. Azt kell gondolnunk, hogy bizonyos családokban, vagy bizonyos rétegekben a munkának, a, a kétkezű vagy fizikai munkának csak volt valamilyen becsülete, vagy, vagy legalábbis, mint egy mencsvár, amire legszorultabb helyzetben támaszkodni. Tehát nem kell a sorsfordulatoktól annyira rettegni. Tehát ez is benne van. Nem csak az, hogy egy férfire nem kell számítani, hanem nem kell attól. Lehet, hogy, lehet, hogy férjehez megy az a lány, és a családjáért kell majd helytálnia, mint ahogy el is jönnek azok az idők. Nem van nagyon sokára 48 után, ugye, hogy nőknek olyan szerepben kell helytálniuk, amelyek tényleg embert próbálóak. Tehát így, lenne, így lettek felkészítve a karacslányok, akik közül szinte mindenki férhez, majd csak karacslányz nem. Ő tulajdonképpen nevelőnőként helyezkedik el, és amikor Teleki Blanka meg akarja indítani a Leány Intézetét Pesten, ez 146 körül, akkor őt kéri fel az egy nem vállalja el. Ekkor őt már felkérték. Miskolcon, református lány iskola és intézet igazgatója, ennek azt vállalja el, és ott van hosszú éveken át. És hát erről nagyon szép dolgokat írnak az ő pedagógiai munkásságról. Azt kell mondjam, hogy ha lehet, még különlegesebb, mint az anyának a nézetrendszer az nézetrendszerre, mert az egyik legfontosabb különbség kettőjük között az a polgári etosz, ami a van. -be Minden címnek és rangnak az elvetése. Az emberi érték, tehát egy, egy teljesen idealisztikus elvek szerint működik. Az emberi önérték kibontakoztatása, és az emberi méltóság megőrzés az az ő egyik legnagyobb törekvés a nevelésben. Tehát nincsenek bünteték, külön megszégyenítő büntetések, nem kellő különböző titulusokkal illetni, mint igazgató nőt. Az érintkezésben az egyenlőségnek egy olyan elgondolása, tehát a, a növendékek és közül egy olyan elgondolása van jelen, amely természetesen nem egy mai ilyen gondolás, hogy mindent lehet, hanem a kötelességeknek mind a két oldalon. A kötelességeknek és a jogoknak mind a két oldalon való tisztelbentartása. Tehát a nevelői oldalról is, és a növendékek oldalról is. Tehát mindenkinek vannak jogai és vannak kötelességei, és ezt akarja ő teljesen elmételni. Nagyon kitűnő nevelő lehet, hogy a gyakorlatban ez milyen volt elég nehéz felmérni. Én onnan gondolom, hogy szerethették is, hogy az 1550-es években kiadja, megjelennek a elbeszéléseim, mert hozzá kell tennem, hogy rendszeresen írt fiatalánykora óta. Tehát, Tehát ez egy is, igen, meg ö, nevelési tárgyú elmélkedéseket, vagy hát most hogy tanulmányokat is közé tett. Erről majd még erre majd visszatérek erre a műfajra. De írt szinderabot, novellát, saját nevén. és ott is nagyon érdekes, rendkívül önérzetes az egyik esetben, az egyik szerkesztő meg akar változtatni valamit a novellájában. A szerelmi szál van valami cigánylegény és egy fiatal előkelő pöld között. És hát ugye társadalmi rossz vagy közvélemé rossz halását válthatta volna ki így az eredetiben, legalábbis a szerkesztő így gondolt. És hát, ez valami elképesztő válasz. Tehát ebben is egy rendkívüli önérzetesség, nyilván meg. Egyébként is az önérzetesség az egy alaptulajdonsága, fiatal lánykorában, akkor Bécsben van ezen a tanulmányi útján vagy tartózkodásán, ahol egyébként hát minden más is van színházba is jár, meg bárba is. Ambar arra az időre esik, hogy Zsófia a főhercegnőnek a bevonulása Bécsbe, aki ugye a Ferenc József angyal lesz majd, tehát a bajor. Egyszerű, egyszerű. És hát a bécsiek ilyenkor mindig kivonulnak és nézik, hát ugye óriási látványosság. Ezek meg úgy vonulnak, hogy nézni lehessen őket, tehát ez egy ilyen színjáték, amiben mindenkinek megvan a szerep, a nézőjé vagy a szereplője, és el akarják vinni karacstalézt is, hogy nagyon jó hely van, tehát remekül fognak És mondta, hogy miért mennék én el, mondja ő felsége. Lakodalmára, mikor ő sem fog eljönni az egy <gül> Hát mondjuk ez. A, ezt azért mesem ez az anekdotát, mert egyfelől benne van az egész karaktere. Tehát az, hogy ezeket hát ő felesleges dolgoknak tartja. Né? Haszontalan dolgoknak. Másrészt benne van az önérzetesség. Harmadrészt benne van a humora. Tehát erre akartam kitérni, hogy ő az, az a személy már, aki az önérzetesség mellett humorral is rendelkezik. Tehát ezt a humort én csak Újfavi Krisztinában véltem felfedezni, hogy az egyik legnagyobb baj a minden ilyen ö, rossz helyzetből feltörni kívánó, vagy egy, egy, egy ilyen méltatlan vita helyzetbe keveredő nők, vagy teljesen mindegy, hogy nő vagy férfiről van szó, tehát aki, a, aki csoport. A, a csoport esetében, hogy nem tudják magukat kívülről nézni a helyzetben, és ezt az én számomra Karas Tereznek ez az egyik legnagyobb erénye minden írásában megjelenik valami erősebb, vagy, vagy kicsit halványabb módon arról, hogy ő humorosan nézi magát. Tehát ő például nem írónőnek, hanem nőnek nevezi magát élete végét. Azatérve arra, hogy hát szerethették őt, a tanítványai, szóval lehet tudni, hogy hát az 50-es években az elbeszéléseit meg akarja jelentetni, és hát akkor irodalmi berkekben nagy vitákat is gerje ezt az a tény, hogy a kiadók nem igazán vállalkoznak kiadásra, nem szereznek előfizetőt a szerzők. Hát egy elég ismerős helyzet most ugye nem előfizetőt kell szerezni, hanem a támogatót pénzt. <laughs> a pénzt. Igen. Hát azért ez egy hasonló, hogy többen ezen nagyon fel vannak dúlva, hogy ugye olyan szerzők tudnak megszerezni előfizetőket, akik hát gyenge szerzők, és Tompa Mihály, Arany János, ennek a felét se tudnám megszerezni. Na, Karacs Teréznek szinte a nélkül lehet olvasni az előfizetőket a kötete végén, akik a volt Miskolci növendékei. Tehát mindenki adott rá pénzt, hogy megjelenhessen. Tehát azt gondolom, hogy olyan Lefegyverzően becsülni való valaki lehetett, egyenes, következetes, emberséges, hogy ez egyébként minden írásából is kitetszik, hogy biztos, hogy jó pedagógus is volt. Tehát mondhatjuk akkor azt, hogy egy, egy sikeres életpályát ö, tudhatunk Karácsonyteréznek. Talán ő nem írta volna meg azt a kisséges visszaemlékezést, amit az édesanyja? Hát ő nem írta meg, ő sok visszaemlékező írást írt, annál is inkább ö, sokat, mert fel is rá. Tehát ő még a régi Pestről, a 20-as évek, 10-es tíz, évek, 20-as évek Pestjéről rengeteg mindent tudott. És hogyha nem csak egy, És el... ezt meg is írta. Ha nem csak kegyeletből, vagy pedig a fontosságánál fogva ö, ö, olvasnánk újra, akkor van az életműben olyan, amit nyugodtan ki lehetne. Ez, ezt ki is adták az emlék, ezeket a visszaemlékezéseket. Sáfrán Györgyi adott ki egy ilyen címmel, hogy Teleki Blanka és Köre, amiben ugye hát az előbb említett módon Karacsi elég lazán kapcsolódik, de... A Teleki Blanka mellett Löveik Lára és, és Karacsteréznek a művei vannak benne, és a Karacsteréz visszemlékezéseiből nagyon sok, ö, rengeteg visszemlékező írástírtöregségében is. Ezek elevenek, ö, színesek, méltányosak és nél, megkeseredettség nélküliek. Azzal együtt mondom ezt, hogy nem ment férhes soha. Egy második generációs emancipált nő így is mondhatnánk Karacs Teréznek a nem megkeseredett életét, amiről eddig beszéltünk, de a szakmunkásságát még azért nem fejtettük ki egészen. Hát ugye a, a, mielőtt ezt a Miskolci Nevelőintézetét alapították volna, tehát ő az első igazgatónői, 1946-tól van, számos kisebb, rövidebb, írásban hozzászólt ő a nevelési kérdésekhez is, hát hiszen a 40 körül van egy nagy nő nevelési vita, eszmecsere, milyen, milyen is legyen a, a nők oktatása. Az egyik fő ennek a, az egész eszmecserének Fáji András, aki könyvet is ír erről, több más könyvecske is megjelenik, de Fájina, nem, talán nem is az ő a legjobb, sőt, biztosan nem, de ugye fájnak van a legnagyobb reputációja, tehát ő a legismertebb ember, köztiszteletben álló ember, tehát ő azért a súlya annak, amit leír, egyrészt nagy, másrészt pedig hát széles körben terjednek el a gondolatai. Ehhez, ha nem is úgy, ahogy az édesanyja hozzászólt, hogy a kulcsának a lányneveléshez Kocsá Istvánnak a lánynevelésről szóló cikke. de Karacsterez is több ponton kapcsolódik a lánynevelési elgondolásokhoz és programokhoz. És Tóth István néven írja meg a teszi közé az egyik leg magasabb fejtegetését. Ez nem illik a képbe. De, emlék hogy így tudott. Erre Később ugye valamelyik írásában utal arra, hogy, hát innen tudjuk, hogy ő írta, hogy ö, súlyt egy férfi név adhatott a véleménynek. Tehát ez nagyon, nagyon érdekes ö, ö, kérdés, hogy a mindenfajta szemvelgés és sértettség és nem tudom én minélkül írja le. Úgy látta célra hogy ez férfi néven jelenik meg. De most, hogyha gondolunk arra, miről ebben a műsors vagy műsorsorozatban is szó esett, hogy vannak férfiak, akik női néven írnak. Hát vannak nők, akik férfi írnak. És számos nő ír nem a saját nevén. De, tehát, hogy Ebben a korszakban megjelenik egy olyan szereplője a különböző sajtóvitáknak, amelyek a nőkérdése vagy a házasság a szerelemmel kapcsolatosan, Amely első látáson egy csinált név, kéthegyi ersébet, ugye ez világos, ez erdélyi Erzsébet. Na most az, az 1840-es években megjelenő írásai különböző divatlapokban jelennek. Meg is megjegyzem, hogy a divatlap az nem azt jelenti, mint ma, hogy divat újság, hanem az divat szó az azt jelenti, hogy a modern, tehát a korszerű. Tehát minden, ami korszerű, az a divatlapban van. Azzal együtt azért lehet nem csak az elnevezés miatt, de azért lehet még félrevezető, mert ezek a divatlapok közöltek divatképeket is, de hát ezek mellékletben voltak. Néha divatleírásokat is közöltek, ezeket is egyébként... Nők írták nagyon sokszor, zárójelbe jegyzem meg, semmit nem lett belőlük megért. Azok annyira bonyolultak, hogy egyszerűen érthetetlenek manapság, és az ember elgondolkozik, hogy abban a korban is, hogy értették meg a nők, mert ezeket mind az illető hölgy találja ki, aki az életképeknek a, a divat írója. Szevics Aroltának hívják. De visszatérve 7. Erzsébetre, hogy az ember olvassa ezeket az írásokat, majd néhányról említést ezek, az az érzése van, mint hogyha talán egy férfi írta volna. Rendkívül határozott, hogy mondjam, célra törő, mindenféle kitérőktől mentes érvelés, tehát felesleges kitérőktől mentes érvelés. És amikor először találkoztam írásaival, akkor megvoltam róla. Ha nem is győződve, de inkább arra hajlottam, hogy ez egy női néven író férfi. És amikor az egyik nőtörténeti szöveggyűjteményt állítottuk össze a hallgatóimmal, akkor hát ugye Mét egy érsebet és ebben helyet kapta. És akkor azt mondtam, az egy, mikor kiosztottuk, hogy ki mivel fog foglalkozni, hogy hát van egy, á, egy mindenki számára felt adott vagy feltett <kül> probléma, aki megfejtette, hogy ki volt. Hét hegyi Erzsébet, azt elviszem vacsorázni. Valahova van jó helyre. És hát, mindenki. Tudom, máshol vette egy hét múlva, következő jelentkezik valaki, és közül, hogy hát talán a tanárnő, megtaláltam. És meg is találta valóban a vasárnapi újságnak egy a 1859-es, hogy nem tudom én milyen évfolyamában, egy pici hírben. Feloldást. Ami véletlen volt, mert vasárnapi újságból valamit éppen nézett. A feloldást, vagy a névfeloldást. E, igen, megtalálta egy könyvismertetést, ahol az illető saját nevén szerepel, és benne van az a könyvismertetés, mert mondható, hogy aki, egyébként ez az érdemdús hölgy, akit a nemúlt évtizedekben hét-egy érsebetként ismer, meg, ismeretett meg a közönség. Na most ez egy olyan Fatális, nem, nem fatális, valami hallatlan, véletlen, mert ugye különben az ember, bogat, senki nem tudta ezt, és hát ugye az életképekről, a, a, a, a életképek nevű divatlapról, amelyben több írás is megjelent, megjelentek, a, a monográfia jelent meg róla, mert mindenféle fogalma sincs senkinek, hogy ez kicsoda. És Karácsonyteréz legalább olyan éles látással és határozottan írt, mint hét bár ne hasonlítsuk őket. Nem azt. érdemes összehasonlítani több okból. Karácsonyteréz, illetve érdemes róla beszélni, abból a szempontból, hogy Karácsonyteréz mindig valamilyen cél, gyakorlati cél érdekében is írt. Ér. Tehát ő tényleg pedagógus, tényleg gyakorlatban foglalkozik nevelési kérdésekkel. Ennek, ezeknek a gyakorlati kérdéseknek az elméleti, vagy, vagy eszmei összefüggései is foglalkoztatják, de alapvetően mégis a gyakorlat ö, embere ő. egy Erzsébet, aki Cserei Drúziánának hívnak egyébként, egy erdei arisztokrata családból származó hölgy, egy, az apja Kazincinak az egyik leg szolgalmasabb levelező társa volt, tehát egy szellemi ember. Anyai ágon, a Lázár Grófi családból származik, ahol ugye egy Lázár Drúziána Gróf nő, az Betlen Gábor édesanyja volt, tehát ez a név, ez a Drúziána név, az ebbe a Lázár családba hagyományozódik. Valószínűleg egy boldogtalan házasságban élő nő, ezt egészen Berzencei hívják egyébként, Berzencei, az ő fia Berzencei László pedig egy rendkívül érdekes, és hát azt kell mondanom, hogy különc figurája a magyar eh, hát, köz- és tudományos életnek, tehát egy olyan nagyon érdekes életudat befutó férfiú lesz De majd. Csak a legjellemzőbbet el tudnánk róla. Hát egy őstörténeti érdeklődése van, tehát a magyarok őshazája 48-49-ben rendkívül exponálja magát, és hát akkor kell emigrálnia kell, hosszú ideig elborult elmével él, majd kitisztul, szóval ilyen nagyon-nagyon furcsa ö, ö, életutat fut be, ö, és az unokái, tehát ennek a, a berzencei ö, ágon, az unokái, tehát a Duzrián unokái adják majd ki élet, élet, halála után egy-két művét, tehát on, onnan is lehet megtudni ezt, hogy hogy, hogy ő volt a hét hegyi erzsébet. Hogy valamit mégis elmondjunk erről a héthegy erzsébet, hogy mikről is, mikkel is foglalkozott, vagy mi, mi, miről is írt. Tehát annyiban más ugye Karas Terezzel való összesításban, hogy egy arisztokrata hölgynek, egy művelt nőnek az elmélkedései ezek, akinek sok ideje van arra valószínűleg Boldogta házasságban én, hogy mondtam, de lehet, hogy fogva még több ideje van azon gondolkodni. Az olyan kérdéseken, amelyek a férfi-női együttélésnek a kérdései. <Szorítan> Ezek közül az egyik legfontosabb és az egész reformkor végét 40 évtizedben többszörű jövő téma a szerelemnek és a házasságnak, illetve a vállás lehetőségének a kérdése. De most a vállásnak a problémája, míg a legelső adásban is beszéltünk erről, ez 1700-as évek vége óta nyíltan foglalkoztatja a hazai közvéleményt, és nők is, mint ahogy Molnár Borbála esetében látunk, nők is beszélnek, erről állást foglalnak, sőt, mondják, önmagukról, hogy ők elváltak, mint Molnár Borbála. Karacsné Takács Éva ő azt mondja az egyik írásában, hogy legvégső megoldásként elképzelhető a válás, Hát ő is egy protestáns személy, tehát ugye másképpen tud az egész kérdés az viszonyulni, tehát nem szentségként fogják a házasságot, mint a katolicizmus. Legvégső megoldás, mert annál rosszabb nincs a gyerekek számára, mint egy teljesen elromlott házasságban fennőni, ha méltatlanul viselkednek ugye a szülők. Na most ez a, ez a kérdés a 40-es évek elején megint felvetődik, ennek több oka is van, közéleti, politikai oka is vannak. Egyáltalában véve a szabad házasságnak a kérdése, felekezeteket áthidaló módon létrejövő házasságok, a lelkiismereti szabadság fenntartása házasságokban, ezek nagyon komolyan foglalkoztatják az embereket. És ehhez kapcsolódik melegszárként ugyan a válásnak a kérdése. És hát két egy érzsébet, aki egy katolikus nő, ez utólag, Egészen pontosan tudjuk, de voltak éppen már a, az írásban is, az ő hozzászólásában is megjelenik ez, hogy tulajdonképpen nem, nem protestáns alaport érvel. Mégis a vállás végső megoldásként való alkalmazása mellett, vagy, vagy mint me, végső elrendezésnek a lehetőségét sokszor nem látja másban ő sem, mint a, a, vá, a vállásban. Nem ezért érdekes, mert ezen az állásponton többen vannak. Tehát férfiak is, nők is, persze van az ellenzőknek a tábora, akik azt mondják, hogy ne, tulajdonképpen az, aki elválik, az egyik leggyakoribb érvez, az, aki elválik, az éppen megbízhatatlan lesz, mert hogy nem tart ki a, a esküje vagyok fogadalma mellett, és hát ilyen alapon ugye később se lehet benne megbízni. Tehát mondjuk, hogy ez egy, egy ilyen ér. De ami miatt a, a Híthegyi Erzsébetnek vagy Cserei a az, az érvelése vagy írása rendkívül érdekes, ez az írása, melyik a vállással foglalkozik, az az, hogy azt mondja, hogy az a házasságok, a nem sikerült házasságoknak az egyik alapvető oka az, hogy sem a férfiak nem ismerik a nőket, sem a nők nem ismerik a férfiakat. Tehát ugye olyan ö, módon ö, élnek a házasságik, vagy az útvállási időszakáik, mint teljesen, téves elképzelés. Ez különösen a lányok vagy a női oldalról súlyos és ö, tragikus következményekkel is járhat, hogy egyáltalán nincsenek tapasztalatai. Szeretnék arra visszautalni, hogy az előző adásban említett tanácsadókönyvek, amelyek az 1700-as évek végén jelennek meg, pontosan ezt tanácsadnak, hogy minél több férfivel ismerkedjenek, meg most nem, nem abban az értelemben kell persze elgondolni, hogy minél több elétesítsenek kapcsolatot, hanem hogy egyáltalán legyen fogalmuk arról, hogy milyen a férfi, ne csak a családi körben előforduló néhány férfit ismerjék, mert egyáltalán nem biztos, hogy a családból kikerülve, átkerülve egy másik családba ugyanazokkal a szokásokkal és viselkedésekkel fognak találkozni. Tehát nem is kell valamilyen nagyon tragikus Fejleményre gondol, csak arra a mindennapokban megnyilvánuló különbségekre, amelyek esetleg egy tapasztalatlan és felkészítetlen fiatal lány esetében szörnyű problémákat okoznak. És ugye majd a XX. század legelején, ez a kis gondolat olyan nagyra növi ki magát, hogy felvetődik majd még a koedukáció gondolata is. Nagyon előre szaladtunk, csak egy szárójeles meg. Nem úgy. szaladtál nagyon előre, mert a koedukáció gondolata az is, és <gül> is, is felvetődött, sőt, hát gyakorlatilag létezett a koedukáció bizonyos iskába. Tehát Például leírja a kisgyerekkori iskolai időszakát, és abból tudjuk, hogy fiúk-lányok vegyesen jártak be a Pesti iskolába. Természetesen egy csomó helyen, és kis, főleg nagyobbak a lettek már, igen, az Teljesen külön zajlott. De a koedukáció kérdése az állandóan felvetődik, mint ahogy az a kérdés is, és az a koedukáció mellett legalább olyan fontos, tehát hogy a férfiak és lányok, hogy a rendi különbségek nélküli neveltetésnek a kérdése is. Mert <coughs> a, ez az egyik leggeniálisabb gondolat, akárcsé Jévánnak egyébként. Azt mondja, <coughs> hogy ö, ö, a fiúk azért versenyképes tudásúak, és azért ö, ö, útnak előbbre intellektuálisan is, meg tanulmányaikban is, nem csak azért, mert jobb tanárok tanítják őket, mert ugye a lányiskolákban mindig a gyengébeket teszik, hanem azért is, mert a teljes spektrum ott van. Tehát állandó versenyhelyzet van, az előkelők, tehát egy, egy, az észbeli, tanulásbeli képességek, azok nem feltétlenül azonosak a rendi helyzettel, vagy a vagyoni helyzettel. Tehát állandó versenyhelyzetben kell lenniük, meg kell tapasztalniuk azt előkelő -elő fiúknak, hogy egy szolgadiák, mint mondjuk az mondjuk a, a erdélyi kollégiumokban ez szokásos volt. Körösi csoma is volt ilyen, meg mások is. Ezek, akik ugye tandély helyett kiszolgálták az előkelőbbeket, és ezért tanulhattak, hogy esetleg ezek sokkal jobban teljesítenek a tanulásban, mint ők. És azt mondja, hogy ezt a rendi alapon elkülönített leánynevelés, amelyet egyébként a rációedukáció is szabott így meg, tehát, hogy minden társadalmi rendnek külön lánynevelő intézetei fajtái legyenek, ezt, e, e, vagy iskoláztatási formái ezt lehetetlenné teszi, mert csak saját maguk között vannak, és nem tanulnak semmit, és ez, ez magyarázhatja azt, hogy a reformkorban mire olyan fantasztikusan erőteljes kritika illeti a nőket, a, főleg a, a közép és felső közép, tehát a nemesi ö, családok nőtagjait a rendi gőg és elkülönülésért, tehát azt mondja, nagyon sok szerző, több szerző mondja ezt, hogy a, a, a rankorságnak és a rendigőknek a nőknél nagyobb képviselői vagy, vagy, vagy nagyobb számú képviselője nincsek. Tehát a férfiak ettől sokkal mentesebbek. És ha belegondolunk a takácséva érvelésében, akkor látjuk is, hogy ugye az életnek olyan köreiben forognak a férfiak iskoláztatásoktól kezdve, ahol szembesülniük kell mások kiváló teljesítményeivel, és ez nyilván Hat rájuk. Beszéltünk a történet során, ugye a művelődés történeti kalandozásunk során eljutottunk a reformkor női alakjaihoz, igyekeztünk ismeretleneket is bemutatni, akiket tényleg már csak a legszűkebb szakmai körökben tudnak, hogy léteztek lehet -e ezt a nemzedéket valamilyen nemzedéki módon megfogalmazni, és lehet-e róluk olyasmit mondani, hogy mint csoport, mit, milyen alapról indulhatott el a következő stáció? Én azt hiszem, hogy mint csoportot őket még nem, még nem lehet, illetve lehet egy csoportot, amikor a reformkor legvégén jelenik meg. Tehát azok a fiatal nők, akik a 40-es években fiatal lányok, Azokat már ezek a úttörők, ezek a pionírok, ezek nevelték. Ezeknek a példája is ott van, a, az egész munkássága ott van a nevelésükben. Azoknak a vitáknak az eredménye, amit férfiak és nők együtt folytattak le. Tehát ki, ki alakul, vagy színre lép egy olyan nemzedék, amely igazán komoly, szereplésével majd csak a 48 után fog a közönség elé állni, de ezek a fiatal nők, akik <kül> 49-50-51-ben szindrelépnek, akár mint költőnök, akár mint, mint családfenntartók, akár később szerkesztőnök, tehát egy csomó olyan önmagáért helytálló és a családjaért helytálló nő lépszínre, akikről igazán lehet azt mondani, hogy egy azonos generációhoz tartoznak, és sok, és sok közös jellemzőjük van. Az egyik ez a neveltetés, ami ide nyúlik vissza. Tehát ennek mondjuk a 40-es években már színre lépő nagy alak Szendrei Júlia, aki szintén maga hát boldogtalan életével mondjuk, bár nem szorul rá a kenyérkeresetre, de mégis, mint, mint író, nő, maga révén is helyet foglal, és tulajdonképpen kisé kis meg is engeszteli a közvéleményt az 50-es évek végére az irodalmi életben is. Tehát életében elismerés is Ért, jut, ért, ér, ért el is. Azon túl, is. hogy a Igen, tudott keserűségek, Igen. tehát mint alkotó embert valamelyest sikerült elismerést kivívnia. Hogy hát az első nagy író tehát ugye lesz majd egy nagy író az ötvenes években, amit az ő Sogora Gyulai Pál vezet férfi oldalról, abban ő megnyilvánul, és egy számomra egy nagyon vonzó, és, és hát, mert humoros megoldást választ. Tehát egy novellával válaszol, és a novellának a befejezése az, hogy hát ugye nem tudja befejezni a novellát, mert vendég érkezett a világ legszeretett reméltó rokonna és embere Gyulaipál, akivel <gül> beszélgetnie kell. <gül> Tehát egy ilyen nagyon ö, kedves és a novella egyébként egy szörnyű történetet mondaná egy írónőről, akinek a családja felbomlik, és az áskálódások, és, a, és a, hogy mondjam, az intrikák nyomán és hát nincs befejező, mert ugye megjelenik a világ egyik legkedvesebb és kedvesebb ember, egy Ulaipán. Eddigi adásainkban elkezdtünk egy kalandot, amit folytatunk a továbbiakban is. Fábrán a művelődés történészel leraktuk úgymond az alapokat egy kicsit, és hát folytatódik az igen izgalmas történet a továbbiakban is. Nagyon szépen köszönöm a, a szakmai szereplést, segítséget. Itt is <laughs>